لکم غیر معجز الله وان الله مخزل الكافرين سوره التوبه ده سوره المائده نفس نازل شوه صورت ده په ترتیب د نزول سره ده, ده نمبر 113 ده یوصل دیرلس او په ترتیب د تلاوت کې نه هم نمبر صورت ده په دې صورت کې او په سورې انطوال کې چې د دینه مخکې تیر شوې ده د پکتال په سبیل الله بیان دي او د دې سورت یو ځانګړی امتیاز د قرآن کریم کې چې د دې پاول کې بسم الله الرحمن الرحیم نه دلیکل شوې او د دې بنیا وجم معلومه ده چې ولې نه دلیکل شوې حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چې جامع القران دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داغنه یو زل تفوس کو چې تاسو د سوره انفال او د سوره اتوبه په بسم الله ولې د وکړي دوانم یو ذکرلو بسم الله مونږلیکل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو او وی فرمایل ان فال ولم بنه سورت د مدینه منوره کې نازل شوې دي او سوره اتوبہ اخیره نه سورت د مش مدینه منوره کې نازل شوې یعنی مدنی سورت ده او دا ضورنا د یو قصده یو بل سره بالکل یو شان ده د ورنه د قتال فی سبیل الله خبری دی نو زما یپی نن داو چې د دا اځورنه یو شاری دی یو زې دی خو بل طرف ته اصلي خبر اږد د چ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د دې خبري بیان مونږ ته و نه چې دا د دې سره یو دی یو شاندې کنه جدا صورت دی د دیو جنا و ما بسم الله ونلیکله خود دې ټول خبر نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چا تاسو کوکو وی په دې صورت کې دا بسم الله ولې نه لیکل شوی نو هغه ورته جواب ورکو وی زکچ بسم الله الرحمن الرحیم خو امان ده او په دې صورت کې خود ترو بیان ده د جنگ بیان ده دې وجنه خو اصل خبره ام دا د حضرت عثمان رضی الله <سؤال> تعالی نوفری جواب کې په اخر کې موجود ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې بکلم وحی نازل شو نو دا غی په بارک به حکم مو کو پلانځه کې د پلانینه مخ کې د پلانینه رسته دا درج کا ویلیکه کاتب د وحی ته به ورمایل او کم کم زې کې چې بسم الله خو دردن لیکل شوی ده او په کم ځای کې چې بسم الله نه د خودلې نوغه د سوره براءة د سوره اتوبه نه ده لیکل شوی زکه چې په لوح محفوظ کې او په بیت العزت کې او په علم الهي کې کم قران موجود نه د قصره څنګه ده باقي کوم بسم الله الرحمن الرحیم نه ده لیکل شوی سوره اتوبه خپل پس منظر لري مختصرا پایبان یو نظر واچوند د دې ټول صورت لسل او پویدل به بیا آسان شي د کریم صلی الله علیه وسلم سلم د شپګم کال د هجرت د حدیبیه په منقبله ام ده حدیبیه په مقام د مشرکین سره صلح, صلح حدیبیه چې الله تبارک وتعالى غیته فتح مبین ویلو او په دی معاهده کې یو شرط دامو مو چې د دې عرفت څمره قبایل د داوی خوخه د دا چې د جاسر ملاوی گنو ملاو دي شي ام د دې په نتیجه کې بنو خذاع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو حلیف جوړ شو او بنو بکر د مشرکین مکه سره الیفه نتا لوقات قائم کړل د دی دواړو جنگ وشو بنو بکر بابدو خزاعه باندې ظلم وکوزیاځه او کوت دیو کسانو وجه لیشو نبی کریم صلی الله علیه و سلم دیو ته چیلنج ورکو او دا خبر اورتوکړه چې درې کاروک یو کوي یاهو د دې مقتولین خون بها ادا کړي مشرکین مکه ته یا دا چې دا خلق مونته حواله او یا دا چې د موعاهده حدیبیه چې کوم موعاهده شوې د موعاهده ماته کوي د دې ماتهولو اعلان کوي د مکی مشرکان پدې لوی تکبر کراغل او د موعاهده حدیبیه د ماتهولو اعلان وکړو د دین فسطن بکریم صلی الله علیه وسلم د فتح د مکی د فارغ خفې تیاری شروع کړه او د دې تیاری په نتیجه کې هغه وخت مراغه جماكم کرما بغیر د جنگ نه شوه شو د دې مکی د فتح کولو نفس ټول کفر په دې خبره باندې پوسو چې اوس خو زمونږ بد ورزله کې راغلي او دا خو د سي غلبې د چې دا غلبې بدلته اوس پاتې کیږي نه دا به د ټولې دنیا ترسي نو دوی خپل اخیری یو انتهائي کوششونه شروع شو کړل او د غزوه حنین په نوبانې چې کمه غزار شویده د په دی کې دوو خپل افریکو شوشکه او خپل ټولته ختی راجبه کو خو په دیکم کامیاب نشول د دو سره سم په دیموده کې د دوو ساز شوونه شووشو او اغ ساز شوونه چې د هغې نه پس مجبي دا راغله یو پی سره کوون کار دي مکلشيغ دا چې ب شما هځله د دیو تاسو شوناو د دیو د یو طرف نو د بل طرف نه خفیته داویر چې په سټريقه باندې دا قوت ختم کړي شي وديو دا یقین نو چې اسلام روس هغه لچک کاره کړی ده او سی ټوپه هله ده غلبې حاصله کړی ده ستاسو د ضباوال وخت ورشو ده تاسو چې څومره دباوه له شنو دباو مکو او تاسو خو په چا ده او استاد وس دې نه دې شي شوې ان او استاد وسه حال نه دې پاتې اردو کې دې لپاره یو محاورہ مشهور ده وی چې نهات اور نه نهات باغ پر اور نه پا اور ریکاب میں جتنا دلاسو کې واجبات شو د نه خپې پر ریکاب کې پاتې شي وسه استاد زور ختم شو دی دیو سوزلا په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم د داعیان وګختل د دا یو زینه د بل زینه او دا داعیان بو تل دی یو به شهادت رسول دی په توګه باندې چې د اسلام داعیان په کار دي چې د اسلام دعوت را ته پیش کی تبلیغ را ته وکي او په توګه باندې یوې په شهادت رسولی دی ام دغه یو واقعه په حدودو د شام کې شوه چې پینځل لس داعیان د دا اسلام د پر شهادت باندې رسوليو حضرت کاعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د دیو پت سردراو د پسو طریق باندې ځان بچکو واپس راورسید یو بل داعم دی حضرت حارث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د بصرا عیسی رئیس شراحبیل هغه شهید کړو او د دې د بدل هغه ستو د پار نبی کریم صلی الله علیه وسلم پا دری زر پاوج بانی مشتمل یو لخکر روانکو چی دا دا موتا پا مقام بانی دا دی دوارو جنگ شویو شو رحبیل یو لاک لخکر روستیو او بل طرف دا دری زر کسانو دا مومنانو دا دری زر او دا یو لاک پا خپل منس کی ایست نسبت نشته دا واقع دا آتمی هجره دا پا دی مقابلکی د مومنانو د دریزررو د دیو د یو لاک مقابله شوه او دا یو لاک لخکرم یواې نهقای قیصر روم د خپل لخکرو سره راغلی په حمس کې موجود ناستو چېغ هم د دیو مدد کوي په د یو لاک لخکر ډیر بد شي خور خو د دریزره کسانو د دی فوج نه د مومنانو نه ان دریزره کسانو یو لاک فوج بغیر د اصلیننم کرا یو لاک فوج بخامک شي. نو دا ذرز را کسانی په خلقه د خوراکم نکیږي خو دا ذرز را کسانو نه داسې منډي والی خطرناک شیکست او عبرتناک شیکست خو دا د جنگ موتا په نوم باندې مشهور دی زکار موتا په مقام باندې دا جنگ شوې قیسر دی قیسری روم د دی د بدل اغسطو د فار ته تیاری شروع کړه چې زبغه د جنگ موتا بدل اخلم او پر ډیر لویه پیمانه باندې چې تیاری شروع کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې تلاوشوله نو هم على الاعلان د جنگ تیاری شروع او څومره موقع کې چې د جنگ مخکره غلی دین او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دغه مقام او ښکار اعلان نکو بس تیاری به شروع کووله په دې ځل باندې ښکار اعلان وکړه چې تبوکت زو او دا څومره صخ حالتو تبوک د مدینې منورې نه کتاسه په نقشې کې وګورئ ډېر زیات لري او په دې سخت وخت اوتنو کې له صحابه کرامو جان نساری یو مثال قائم کړی دی هغه مثال چې یو طرف ته سخت ګرمیدا بل طرف ته د یو خپل فصلونه تیار دي د جنگ صاحبان نشته دي او په دې سخت وخت کې د لخرتم نم جيش عصره پر پلاسو وه دي ته څنګه د سې لږکر یې زیات صخ حالت یې پېستی نشته دي سورلې نشته دي وصله نشته دي خو بیا هم اعلان باندې صحابه کرامو چې کوم قرباني ورکړل دا, دا جان نساری او د قربانۍ یو داسې مثال دے دی چې تروس اوسه پورې بل مثال نه پیدا شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چنده اعلان کو صحابای کرام دغه د سمره سوه سره د ټوله راوړو کې فودل صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خپل نیم مال راوړو پورا مال راوړو کې فود پورا مال کور کې چې سپه دا کول ټوله را جمع کړل او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مخې ته کې فودل دا فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال را جمع نیم مال راوډ پیخوډ نیم کور کی, کی پرېخوډ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی انفاق او د خرج سپتو نه لګید څومره وکو بشمارا سوړلې د جډی راوستي مجهز او مسلح بشمارا غازیان مسلح کړه دا خبره د حساب نه وته له د حساب نه وته ان چې څونو پساونو خو د سوړلې راوستي دی مسلح دی. او بیائی زر دینار او رسول نو کا شان مصالح کړي او بیاي زر دي نار راوړ لو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته کې خودل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدې مال کې خپل لاس وردن د نکو د اړول راوړل د د نارو نو فرمایلي عثمان تبد نن نفستہ میں حصہ ملم zarar ونرسی حصہ مل بزرر ونرسی د دې نفست جو عثمان سكينو سہرج بنیشته دي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بکور کې خپل ټول مال شمار کو ناته زره زر در رحم او سلور زره د خپل بچو د لپاره پریښو دي او وائی سلور زره راوړي په چند کې او وايي اے د الله پیغمبرا سلور زره در چې نیم مال لیدا میکو دی او باقی سلور زره حاضر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتضوا وکړه بارک الله لک په ما اعطیت او فيما امسکتا الله دې ستاسو په برکات کې کم چدا دا الله درزاد کړې په اغم کې دې برکت پیدا کې کم مال چتا د خپل اولاد لپاره پریښې لري ما غو روایت کرا چې عبدالرحمن ابن عوف کله وفات شو نو دده ورثاو کې درټولو نه کمه حصہ د کم وارث و هغه شپه ته زره درهم و دومره الله پرې سلوور زر کې په دنیا کې برکت چولې و نو پتنه لګي چې پا خیرت کې د دې پرې سلور زره رحمو کې به الله سمره برکت اچوي او دابه سمره زیاتی کړي د دې لپاره خدای څخه مشو یو صحابي راوړل حضرت عاقیل کیسه سره نشته نو تله د ټوله شپه مزدوري کړي ده او یو پیمانه کډوري پیدا کړي دي او دا راوړیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړي پیغمبر صلی الله علیه و سلم د کمال له نور اسرا سره نشته دي خلکو خوب ویجه دا ډیر لک شه دي د دې صحه حیثیت دي او رسول الله صلی الله علیه و سلم کله ټول ډیګری باندې دا کجوري وخرلې او فرمایل دا پرې ټول ډیګری باندې درې دي زکه الله ستو د دې کوانټیټی نه د فقار کنه مقدار نه د فقار کوالټی په معیار فقار دي دا یو روپې ولي نه ای او دا مییاری معیار، روپوي د ی خلاص نډقيي او د الله په د لکونو کوون نه زیاتو در ن شي هم دا ایصار د صحابه کرامو د خپل ماللو د جان او پهېېډیر کسان دمر راغل چې اخره کې پاتتی شو د جنه د سفر نه ځکه پاتتی شوو چې سوور سرونه په په داسې حال کې پاتې شوو چېستګې د وخکو نډکوي په جړو زکه چې مال نشته دی چې سوړلی پیدا کوو، بارې باندې وسلپ پیدا کوو او د دې پر دې شامل شو سخلک منافقا چاوي عذرونه پیش کول چې مونږ دی پاتې شو او سخلک په جړاو چې مونږ ولې پاتې دا لشکره روان شو او دا دومره سخت وقه دا څخه اعلانم دي د پرشوره چې خلک راوځرو چې زهنان خط تیار راوځي چې تفوق تر روان يو بلاره کې دا تقریبا لخر دیرش زره تعداد تیار شو دا لخر چې روان شون په لار کې بس خلک واپس شو پاتې بشو نو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته اطلاع و رسولا چې پلانې خپات شو نبي کریم صلى الله عليه وسلم وو فرمایل دعوهه و اي كفي خير فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه بي پري دا وے خیر ور پکینو الله به د سر ميلاو کی را بشي او ک خیر پکینین او بس لاته اخلاص کړی همدا لخر چې تبوک ته ورسید قیصر روم ته چې پته ولګی دا ناغل خبره تیاری نو مکمل کړی پوتیداور ته پتووله کې دیرش ډیر ژر را روان دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په قیادت کې پخپله نو د شوره بیل د یو لاکھ لغکر عبرت نا کن جام متوریاش او د غزې نه منډ کړه په تیښت شو تختی اند د تبوک راځي خلیف پر خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم په تبوک کې شل روزي قيام کړې او دا بغیر د جنگ نه فتح شوې ده او کقصر روم دغلته د حمله تیاری دی کړی نو د دې لخر ضرورت هم نو راغله خدا ټول لخرې د صد پاره وي چې اسلام دی ختم شي دال拉丁 دی ختم شي او شرک قائم شی او دی قائم شي او دوشان بود بوټ پرست دي قائم پاتي د دې دي دی د قائمینو په هر رنگ کې دي نو کسو کا تشپرست او کسو بودپرست او کسو هر څه چې دی او کسو يهودي دي کسو کې رسائی ده کا هر څه ده دا ټول ټیک دي کو اسلام ټیک نه دي دا لازین به نه چلیږي دا به ختمو او د دې لپاره د هر طرف نه هر لخم کر را روان دي ټول دښمنۍ ختم کړی دي دا اتحاد او فواض د جده هر طرف نو په حمله چې اسلام دي ختم کړي شي دا لاتي دي دی ختم کړي شي دا د شتګرديده او دیو چې ول قتلونه کول نو دا امنو او دا د دنیا نظام هم څنګه شاندې پنن سبا زمانه کې میوزل دا امن عالم بردار دا جوز نوبل انعام ورکو ایوارډ ورکو نوم پا دی زمانه کې دوی د اسرائیل وزیر اعظم ته د امن علم بردار ویل وی دا رجل السلام د عربی کې عربیان هم وی رجل السلام دی دا د امن علم بردار پټوره دنیا کې مدار دی نو د ټوله نو لوي ته شتګر د امن علم بردار دی او چې کم نظام د امن علم بردار دی دا غیر منون کې ټول د شتګر ګرځې دلی دی اصل خبره دا ده چې د دې ټول طاقتون مقصد داو چې د دا الله پیغمبر او دا دین دا دادي ختم شي او بيديني دي قائم شي همدغه وخت نه سازوش روان دي تروسه پوری نن هم د دنیا دا ټول طاقتونه په دی باندې راي وشو دي دا ټول طاقتونه چې اسلام دي ختم شي مسلمان دي ختم شي او د بدو د قسمتہ زمون نن ټول حکم را دان د دا مسلمانو مسلمانانو سره د یا رب د شيخانو سره د ټول څومره جر مسلمانانو لویړی عالم برداران دي دوی حکمرانان دی او مدهیو په لاسونو باندې نن د اعلی د پیغمبر دغه امتیانو چاغد د دین منون کی دغه دلار مجاهدین دی داQtGui قتل عام شروع ده نن څومره خایسته زوانان زموند د فوج زموند د فوج په ذریعہ د امریکې د فوج په قبضه کی د وحشتګر دی او د امریکې فوج داQtGui د دا بے دا داQtGui د بشړمی داQtGui دا ټول زلالت دا ټول دا, دا امن د فاروی او د مومنانو چې څومره کوششونه دي دا ټول د دهشتګردي د فار دی او دیو د دهشتګردي ختمي خو څو فاصله کې اسلام ختمه ولغړی او چې اسلام کله ختم شي نو دا دیو ټول سازشونه منسوبه بیا تیارې دي په مدینه منوره کې دا جنگ چې کله کې دوه الو د منافقان و سازش روانو الته خپل مسجد زرار جوړ کړو ویچ سنگ غلط شکست خوړی مؤمنان موږ بدلته فورند مسجد زرار د مرکزیت اعلان وکړو او مسجد نبوي په سیبلړ شوران بکو چې اصل مرکز خمداره او عبد الله ابن ابي بيا بادشاہي نن دایرا دا د دا جمعتون سره دی وسکړی دي ټول د امریکی پوج مرکزونه دي پر زرګونو زرګونو مومنانو چې په پاره کې مونږونه کول سجده به خپل رب لګوله نن په ګرامری کې په ځلکانو جنکی بسکارې کې شرافص کې د غوي وسلې په کې پرځيري اغه ټول قالینونه اوغه محراب او منبر نن دغوي په قبضه کې دي یو قسم پاره کې پینزور ته پيو وخم چرته الله ته سجده نه لګي هم دغه نظام دیور ولي نو کدا د امن نظامي خودي نظام ته مومن نه دی تیار نبی کریم صلی الله علیه وسلم پتابوګي شل روزی پات پا شو او دا وی نه پس د ډیرو قبایل سره په دوران کې موحدي وشوي او د لویو کامیابی نه واپس راغل د دی په نتیجه کې د عرب اکثریت په اسلام کې داخل شو او وسط دا دی وخرغلو چې د اسلام مهيبت د اسلام روب او دبزبدي دب دب قائم شي کوپر او شرک دي ټول ذليل شي څنګه چې الله ذليل کړې دې امدر دغا وقتو چا اللہ دا وختو چې الله تبارك وتعالى دا صورت نازل کوه سورې توبه په دې توبه کې هم احکام نازل شوه دي او د بنه هیسته کې د آیت نمبر 1 تر آیت نمبر 7 پورې د بنه هیسته ده په دې کې چې د 9 هجری کې نازل شوې ده حصہ هم په دې کې د کافرانونو د ټول نو د براعت او د بیزارۍ اعلان ده او څومره موحدیج ده د اوسره شوې دي د دې ټول معاهدو د ختم او اعلان ده او زم چې مشرکان به د دې نفس په مکه کې نه داخليږي او درم د مشرکانو سره چې د کاوی د متولیت کم چار اجر سرهو ځام د دې ود شو د جاهلیت د څومره آثار دا د نسېجه کما قیده مخه بیان شوې ده د دې ختم کړشه او د دې حکم شو چې د روم او د ایران خلاف چې مس او غوی دې تابع جوړ کړی شي در آیت نمبر 83 کس نمبر آیت نمبر تر پوری د غزوه تبوک چې کم مقصد دی هم دا مقصد بیان شو دی او به فدی کې منافقان سرم د سخت ربی حکم شو دی دوی ته سزاور ورکړی شي ته مسجد زرار بارکه حکم شو دا جماعت دم ختم کړی شي او څومره چې کمزوري مؤمنان دي داوی تربیت وکړی شي او د نن نفست د دې اعلان شو چې څوک په جنگ کې حصہ ناخلی مغرب مؤمن ني تاخير نه حصہ د آیت نمبر تریت تر نا تر اخیره کوري ته د غزوه تبوک نه پوا پسې کې نازل شوې حصہ انددي سره دا, اند دا خبره ضروری شوه یوستي مشرکان او شرک ټول ختم کړئ او دا الله د بندګي اعلان دیوشي د دې دیو وجنه چې کل آیت نمبر 1 نو د آیت نمبر 37 پورې دا احاده نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج وفد چې جماعت د حج له ګلو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قیادت کې موږ څنګه دا حصہ نازل شو نو دا آیتونه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته چې دا اور سوا او د دې اعلان دی د حج په موقع باندې وشټولته او دا اعلان سو اغه دا چې جنت تب کافر نشی تلې د دې اعلان موږ دیم لا حجن جنا بعد العام مشرک د دې کال نفس بل کال قلب مشرک حج نه شي راتله د مشرکانو حج بند کړشو د دې نفس به د بیت الله شریف طواف په بربنده نکیږي دا اعلان مو شو او د کوم کافرانو سره چې موحدی دي یا ور سره نوین د دې سلور قسمو نو جو خواغه خلقو چې دا غسر موحدي وي او موحدي ماته کړي وي نامو ته مهلت ورکړ شو چې دا محرم میاشتې تیریګي نه حج موقده نه چې میاشت محرم تیریګي تیس محرم پورې تاسو محلت مهلت ده او دریم چې دا چا سره موحدي وي واوی موحدي نبی ماته کړي نو راوی بارکه حکم شو چې څو پورې موحدي دی ورسره پورې کیږي کدیو نه دی کړي او دریم چې د جاسره موحدي بغیر د وخت نه او سلور ما خلقو چې د جاسره حصہ موحد نه و دی ځوان وتا سلور سلور میاشته مهلت ورکړې شو چې تاسو په دې سلور میاشته کې غاورو کوي د درو غاورو کېو غبره غوغه کوي یا خو اسلام قبول کوي یا د ملک نووزه او یا جنگ ته تیار شي گویا د دې مقابله چې دا اعلان کده دا دا کفر دا کالعدم که دو اعلان ده چې د دی نفس با اسلام جوندهی ستاسو غلب ختمشوه دا دی ټولو موضوعات بیان سوره التوبه منتکڑه ده براعتم من الله و رسوله دا چه سمرا موضوع تاسو دا خلاصه آوره دا ام دا دی پراناک دی آیتونو تا گوره نو دیر زرب پا دیبانه کوه گئی قسمه معاهده یو هغه خلکو چې معاهده وسره شو او ماتی دیکړی وی دویم هغه خلکو چې معاهده ور سره وي خو نه وی ما دریم هغه خلکو چې د غو سره معاهده بغیر د سمدت د تشوي او بل بلغه خلکو چې څلور سم معاهده ور سره ني د ټول احکام بيانيږي براءه من الله ورسوله دی یعنی دا بيزاري دا اعلان براءت دی د الله د رسول دو طرفنا نه ال الذين اغا من المشركين چې تاسو معاهدی کړی دی دغه ستره د مشرکانونه فسيحو نو ګرځي راو ګرځي په ارض پسمکه کې اربعه اشهر سلور میاشتې واعلموا ووشي انکم غیر معجز الله چې تاسو د الله مخلاسیدونکو نه یې وان ان الله مخزل كافرين او يقينا ان لا رسول كون كير كفارن و ازان من الله ورسوله او اعلان ده, ده الله او رسول ده طرفنا الى الناس خلقتا يوم الحج الاكبر فاورزد حجي اكبر بل دهجي اكبر و حجي اصغر ما تاسو تشريك ديو جههجي اكبر حج توي او أصغر دا دا پورس خلق و دا دا دا. حج و دا اصغر عمره دی دا جمهوررس چې حجرا شي خلق او ته حج اکبر وای د دې اسه حیثیت نشته د اګ غلط خبره ده حج واخقوله حج اکبر دی او عمره ته دی په نسبت حج اصغر وی لګی دی دا اعلان دی ان الله بریئ من المشرکین چې الله بيزار دی د مشرکان او نو او دا غ رسولم دی دي ف ان تاسو توبو واستلا خیر اللهکوم نو داستاسو د دا پاارډیره غور ده انتوللیت مو ک تااسه په فمون نو تاسو پوشي ان نهکم غیررومهجز الله چې یپن تاسو نه خلاصې دوننو کې د اللهنا بشر الذي نه کفرو او زیې وررکهقصسانو د چې کوپې کړی د باعذا ب علیم په دردنا قذاب مگر هغه کسان چې تاسو موعاهده کړی دغو سره مله مشرکین د مشرکان او نه هم لږه نقصو کوم بیا هغه سکمنه ده کړه شی شي یعنی موعاهده نه دي ماتې ولم ولم یظاهروا علیکم او مدد نه ده کړی د یو بل تاسو خلاف احدن د حججه فاتم الیهم عهدهم نو پرکه داغه سره داغه موعاهده إلى مدتهم ترمضيخ بالفوري إن الله يحب المتقين يقنا الله وخي متقين يخلق جاغوا عادية نماتي دوا عدود ماتول النزان ساتي فإذا انسلخ الأشهر الحروم نقل جتيرش دامياشت عزتمند فاقتل المشركين ووجن مشركان آغا خلق چې وادي ماتی کری دي او اشتاسو خلافه دنورو خلقو مدد کری دی حیسو وجدتو موهم کم زیکی تی بیا مومی نو پا بیا منتل او کپا حرم کم بیا منتل و او وینی سی وینی سی یعنی قیدیانی که وحصروهم او بندی که و افعودو لهم کل مرصد او کینی ده دیو مقابلی ده په پا حر زیکی پا حرم ورچکی ندیو پا تاک کی کینی په انتابو نوکهی تووب وستله وقام سوات او منځې قایمکو آته او ذکته او ذکاتې وورکو و خللو سبیله هم نولارې بیا پردي ان الله غپور الرحيم یاقیونه الله پهخون کې او مهرببان دی دا یو بله خبرهه پهدي جګ په دان کې یو مشرک ک د جهل د ووجه د ناپوهی د ووجه دو په شېاخدي. او دی قران اوریدل وغوڑی نو د قران اوریدو مقوته ورک جې قران واوري کې دیشی اصلاح او شیو خبره منه وان من المشرکین او کچړته یو کست د مشرکانو نا استجارک استن امن او غوختو فاجرهم امن ورته ورک يسمع كلام الله تر دې چې غواوري كلام د الله ثم ابلغهم امنه بیا اور سواغا خپل مامنته ینه دا منځه ته زالک بانه قوم ادن تعجب خبره سرنګ به ویده مشرکان او سرواعده عند الله دا الله پرې زبني او عند رسوله او دا رسول سره إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْعِندِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَغَرَغَلَ جتا سو موعاهده سره د مسجد الحرام په خوا کې فمستقامو لکم نو چې ترسو دیو سیدی استاسو دا سره ان موعادیه پابند کی فستقیمو لہم نو تاسو, تاسو الله يحب المتقين کیف سره گی بد دیو د پارس او کدی وغالب شپ تاسو لا یړقبو فیکم الا ولذم دی انتظار نکئی پ تاسو کې الا دی ریشتي ولا ذم او نذر معاهدی د دې سپا باندې بیان کوي یرضو نکم بیا فواحهم دی تاسو راځی کې په خپل یعنی دا چې خې خبرې کې چې تاسو خوشاله شي و تق با قلوبهم او دا دیوز رون منکردی یعنی وفا نکی و اکثرهم فاسقون او اکثر د دیونا فاسقان دی مشرک بسه فاسی تیو سه مشرک دی خدا وعدی ما تول زان لیا و جورم دی چی دا مشرکان هم ځان ساتی نو دیوغو خپل غفبل معحدود پانم پا نه کوي نکی دا دی شرک سرا دا مزید یا بل جورم هم دی اشتروا بايات الله سمنن قليلا دیو اغشت دی په آیتونه د الله باندې لګ مالو دولت د لګ مال په آیتونه د الله باندې څنګه اغشت لري چې د الله آیتونه فریح دي او دنیا غوړه کړی دا د دنیا مالو دولت غوړه کړی پس ودع عن سبيله مانا اشي دي د الله د دا دین إن نه انهم سا اما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن انتظار نکیدیو یعنی لحاظ نکیدیو د یو مؤمن په بارکه الا ولا زم ما الا ند رشتي ولا زم ما نو د معاهدي واولائک هم المعتذون دغه خلق ته دا نه تجاوز کوون کي انما ته اون کي روا دولره ف انتابو نو کچرت دیو ته او بښتل او اقامو الصلاة ومنه قائم کو زکاتو نه ورکړو نو استاس ورونه دی پجين کي وَنَفَصْلُ الْآيَاتِ وَبَيَانُهُمْ غَايَةٌ نَدَفَارَ دَارِ قَوْمٍ تَخْوِفُ يِيغِي وَإِنَّكَ سُؤَءَ إِيمَانِهِمْ وَكَثُرَتْ دِيُومَ مَا تِكْرِ خْفَلِي وَعَدِينَ قَسَمُوا أَن يَخْفَلُوا عادِي مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ رُسْتَدَ مْكَوْلُ دَ مُعَاهِدِينَا وَتَعْنُوا فِي دِينِكُمْ أَوْ بَيَسْتَ سُ فِي دِينِكَ عِبُنَ رَاوِسْتَل شُورُكْدَ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ دې دوه مواهدی نشټره، یعې دوه وادي نه پوره کوي وفاداری نه کوي لعلهم ينتهون، دې د پالچې دوه منشي د دینه د دینه توري په زور باندې منشي، الا تقاتلون قوما، ايته سو جنگ نکوي دا قوم سره نکسو ايمانهم، چاغوي ما تکړي د خپل وادي اندهوديبې مواهده ما تکړي د نورهم وهم قصد کړي د بی اخراج الرسول د وستلو د پیغمبر واهم بداوکم اول مره ام دیو اغاز کړه د زیاتیو د جنگ په اول زلبانی هم د دیو د طرف نه بنیاد خوده شوېره اتخشو نہم تاسو د دیو نه یریګی د سره جنگ نه کوي ان د دیو نه یریګی فالل اهو احق ان تخشوه نو الله ډیر حقدار دی چې دا باندې تاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنانې قاتلوهم جنگ او کید دیو سره يعذبهم الله بايديكم با الله بعذاب ورک دیول استاسو په لاسونو ويخزهم دا يعذبهم الله بايديكم مدرج لاسونه بستاسو استعمالي کې خو عذاب الله ور کوي نو تاسو د خپل لاسونو لپاره استعمال کړئ نور کار د الله دی بیا لاس تاسو مدد وکي خو تاسو لګ خرافاتي حرکت خو کوي کنه ويخزهم وديو برسواکی سرور کوم او ستاسو مد بهو کې تاسو بغالیب کې علی هم په دوبانې یش پسو دوهقومې ممنین او یخ به کې ضرونه د قوم مومن ان دا ستاسو ژونه چې دومره خپک کړيدي دومرهتنکې تاسو دا ظلمونه کړي دي نو که تاسو لګه او چت شوي نو الله ستاسو ضرونه یخ کې الله ستاسو مدددو کې وَيُزْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ أَوْ لَرَبِّكِ أَغَا غُصَر زُنُدُ دِيو دِيو دژړا غَجلَن أَبَ لَرِبِّكِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ أَوْ دَ توبې توفيق ورکه الله غا چاته چخو خشي وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا آيتاً سُدَا غُمان کوي تاسو بپرېښو لشي وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم او تروسل الله ندی جدا کڑی اغا خلق جی جہادی کڑا استاسونا ولم یتخدو من دون اللہ او نیدینی ولی استا اللہ نسیوا ولا رسولی او نداغ رسول نسیوا ولی المؤمنین او ند مومنان او نسیوا ولی جتن حصو کرازدار جگری دوس واللہ خبیر بما تعملون ما كان للمشرکین ای اعمرو مساجد الله ندی مناسب نشتر حق مشرکان تا ای اغوی آباد کی جمعاتو نداللہ دې حال کې شاهدین علا انفسهم بالكفر چې دیو گواہی کوي په خپل ځانونو باندې د کفر اولایک حبذت اعمالهم دا غ خلق دې ختم شوی دی د دیو عملونه یعنی دا, دا چې کوم نیک عملونه کوي لګلګ دا د جماعتونو ولو یا نورس څه نیک کارونه کوي د دیو دا لګلګ نیکي د دیو هغه غښت جرم خوړل د چغه شرک دی نو دا نیکی نه قبليږي حبذت هم و فی النار هم خالدون همیشه همیشه او د پور کې همیشه همیشې انما یعمرو مساجد الله یفنن اباد اوله جمعهتون د الله مناغه سوق انه حق چاته دی هغه چاته دی امن بالله ایمان را وړي په الله باندې فورس د اخرت باندې من ذ کړی او زکات ور کړی ولم یخشی الله او نیرید لمجردا الله نه فعصا اولائک ان یکونو منل موحتدین نقرب رج دق خلق د هدایت والو نشی اجعلتم سقایہ الحاج اي اساسو ګرځوي اوبر کول حاجانو ته وعمارة المسجد الحرام او عمرت جوړو تعمیرت مسجد الحرام کمن امن بالله فشان جیمان و پورز داخرت و دا غت ايمان روي فالل بني او پوره زاخرت بني وجihad کړی دا الله پلار کی ندي برابر دي دا الله پني ز بني په فضیلت کی او الله هدایت نکي قوم ظالم تا الذيناغې قسان عامو جیمانې را وړي دی اوو حجرتي کړي د او جهادي کړړ د د الله پلار کې بیااموالي هم پوسي هم په خپلو معلوو په خپل زانو ا ظمو عند الله دا ډیر لوی درج والدي د الله پهنیبانېلاائیک همملپ عزون هم دف خلت کامیاب دي یوبشر هم رب هم خوش خبري وررکې دوته. ربد دیو در رحمت تخپل طرفنا ورزوان نو در رضا مندی وجنات له مو جنتون د دیو د پاره فيها فق النعيم مقيم نعمتنا مقيم دائمي خالدين فيها هميشه وي دیو و نه وسي کې بديو پاره کې ابدا هميشه ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تتخذوا اباءكم من سیتاس اخپل پلاران و اخوانکم اخپل رون اولیاء دوستان انستحب الکفر علی الائیمان فکم وخی کچرت دیو خوخ کی کپر د ایمان په مقابل کی نوچی دی ایمان په مقابل کی کپر خوخ کو نو بیاو سر دوستی مکوا ومئی یتول لهم منکم او چاچ استاس نو داغوی سر دوستی وکړله انده دی پلار او رو رو قبیلی سر فاولائک هم الظالمون ندق خلق زالمان دی غوړتوه یا ان کان اباؤکم و ابناؤکم کچرتا وستا سو پلاران او ستا سو زمن و اخوانکم او و ازواجکم او ستا سو بیبیانی و عشیرتکم او ستا سو قبیلی برادرانی و اموال ګټلی دی و تجارتو او کاروبار ا شو نه ساده چې تاسو دغې د کوټه کدونو د ناکام کدونه یریږی مسااک نه مسااکو ترضونه او هغه کوونه چېستاسو ډیر زیات خوښلی او حف به ی کوم من الله ورولی ډیر ستاسو خوښی د الله دغ د رسول نه وجهادین فی سبیلی او د دا جهات نهغ پلار کې فطره بسو نو انتظار کوي حتى یأتی الله به امری ردیث الله راولی اذا راوی خپل پیستر ده عذاب ان الله عذاب راولی والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله د دې زنه پس لازم دی بیان کئ چې تاسو یریږئ د خپل دښمن نه نو تاسو الله مخ کی مدد نه کړي تاسو کمزوري وي نو تاسو الله غالب کړي نه وي د فرمایي لقد نصركم الله یقینا مدد کړي دستاسو تاسو الله پاک فی مواقفہ کثیرہ پڈیروز یونو کے دم دن مخ کے ف بدر کے ف احد کے ف احزاب کے ج ٹول زینو کے اللہ مدد نہ نہ کرے و یوم ہنینن او پرز د حنین مدد کرے دا د حنین رزق یادی چې دیوان باندې مومنانو تعداد زیاتو ندلتے یو پرنکی یودا سے خیال راغی د مومنانو جنن په مونږ باندې سوک ب غالب شي و سوک نه چې کې دې مونږ پاغه چ درې سوال د یارن کسانو سانو نوم دی په نوو آلپشوي اوس خو زموږ تعداد د دیو نه زیات دی د مؤمنانو تعداد دیر زیاتو الله تبارک وتعالى په غزې کې موږ ته وخودله چې غلبه ستاسو په تعداد باندې نه دا غلبه خدای الله په مدد باندې ورآزي نو تاسو په خپل تعداد باندې غره شوي نو د غزې کې الله تبارک وتعالى خپل مدد واپس کو او د حنین پر غزا کې د مؤمنانو ډېر بد حالت راغې د هر طرف څخه د یوهنې حمله شروع شوه تټر بتر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف لگو ګرو پات شو بیا الله د کا피ران مغلوب کړه او مؤمنانو ته غلبو ورکړه خدا ورته خو غلب غلبه س تاسو د اتحادات فوجا او تاسو د اسلحي فوجا او تاسو د طاقت فوجا غلب ده ګوره غلبه د الله سره ده غلبه د الله سره ده او کالم غالب کړی څوک دربانی بیا زورور نشته او او کالم مغلوب کړی نو بیا هیڅ څوک ستاسو مددگار نشته دي فرمای و یوم حنین او فوز د حنین اذ اعجبتكم کثرتكم کله چې په تعجب کې چولي وینه خوشاله کړی ویتاسو په غرور کې مبتلا کړی ویتاسو ستاسو کثرت فلم توغ نه انکم شیء نبج نکرل دي ستاسو ناستشي وضاقت عليكم الارضو او تنگشو پتاسو باني زمك ببارحو بد د دي ده پراخي ثم موليتم مدبرين بیاو گرده تاسو پشاباني مند و هنكي ثم انزل الله سكينتهو بیا راوليگو الله پاك دخبل طرف نيتمينان على رسوله پخبل پیغمبر باني وعلى المؤمنين ومؤمنان باني وانزل جنودا او راوليگو اخلاق کري لم تروها چه تاسو نلی دلین پرشتیر آغلیوی وعظب اللذین کپرو او عذاب ورکو آغا کسانو تا چکو پر اکڑو وذالک جزاؤ الكافرین امداد بدلد کافرانو سم یتوب الله بیا اللہ توب قبلی من بعد ذالک قبول اکڑا من بعد ذالک د اغا دا دی نفس یعنی دا دی سزا نفس من یشاؤ دا چا چاہ چپو اغا, اغا چابانے علاماً بغتاً يشعوك وخشوا والله غفور الرحیم او الله بخونک و مهربان دے یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو انما المشرکون نجسون یقنان دا مشرکان پلد فلا یقرب المسجد الحرام ندیو دیج مسجد حرامتاً از دین رازی بعد عامهم هازا ددی کال نفس وان خفتم عیلتاً او کتاسو ایچ دا مشرکان بنشی نوبیا زمندری تجارت سهلی تجارت او کاروبار وټول بنشی الله فرمای و ان خفتم عیلتن بتاص یریګی د فقر نفسو په یو غنی کوم الله من فضلې زردچه الله بد خپل فضل نتا سو غنیان کی ان شاء اگرغه خوشی ان الله علیم حکیم قاتل الذین وجنگیږی داګه سر الله یمنون بالله چی ایمان نر اوڑی پا اللہ بانی و نپا رز رستی بانی ما حرم اللہ او نحرام یغس چه اللہ حرام کری و رسول و او داغ رسول و لا ی الحق او دیو رشتین دین نقبلی یعنی اسلام چی رشتین دین دے پل دین نجوڑی من اللذین ناغ کسان او تل کتاب حتى يعت الجزیه عين استراتیجی دیو جزیه ورکی عن يد قدس وقت دغلبی دوجو غالبی وهم و و او دی وزلیل وقالت اليهود او يهودیانو وویل عزر د الله زویر او نصارو بوو مسیح د الله زویره ذلک قولهم بیافواههم دا خبره د دیو د خلوبه د صرف په پجبه بانه دا, دا یو ظاهی اونا دیو مشابه کی دا خبری خبری قول اللذین دا اغی خلقو دا خبرو سره که فروچی کافران دی من قبلو دا دیر مخگه یعنی دا مشرکان دا مخگه نئی خبرو که دا منات و حزا دا دا لا لونه دی پرشتی دا لا لونه دی نو دیو هم پا غیف اسی ورپسی شو دا اغوی دا تحزیب نمتاثر شو قاتلهم اللہ الله دې دي دې تبا کې دا دا الله تر په لعنت دې لعنت دې الله دې دي پديوغه نه موږ پښتوه کوای کړه الله دې دي غرق کړي يو ان يا فكون كم طرف دې ګرزولې کېږي کم طرف نه ديو تو کا خوري اتخذوا احبارهم ورهبانهم دې نیولې دې خپل احبار علما ورهبانهم او د خپل راهبان درويشان ارباب من دون الله خدایان رب سیوان دی خلقو دی علماء دی خپلو راہبانو گمراہ کڑل او دی خپلو بادشاہانو گمراہ ابن مبارک رحمه اللہ بدل الدین الا سوئن و رہبانوها ندے بدل کریتین د باشن دخپل بادشاہی دپارا د پا اسلام دین بدل کی او سرمل گرتیا سوک کی و احبار سوئن و رہبانوها او دا اغس علماء سوک او بدع علما چاوي دا خپل ټول علم مو دا خپل ټول دین د دنیا د پاره خرڅکړي نو د سلالچ د پاره دیو دغه حکمرانانو ملګری شي او د دې چې ګډي وډي وایرو دی ول پاغي بندسقته کی او دا راهبان مصر ملګری شراحيب یي به علم سره د نن په خانقاه کې پروت دی او جبې کو بی غستړي او چې صوت په خپل خخکاری او په سبا د افسر قایمۍ کې وسه باندې د غیرت غوړېږي د خلکو نه پیسې خب ډول شي نو کاغه تر تمدن دمونو تاویزونو یو کاغه په جادو باني یو کاغه په بل څه ټوټکو باني چې قوم په سدو ککول شي نه بس دوکې یو دوي مال زان د پر راخلی پیسې جمع کوده کار دی د خیرټي غولندې چې د طبيعې د حکومت نه میلاويږي خیره هغه ملاقات لمرا شي عادت ورسره یو طریقه ام تی وخلېو او کیم بس د نورم مخ کیشي هر څه لپاره دنیا جوړول د لپاره نو دین تر ټول انسان دی بادشاہانو علماي سو او دې راهنو د خانقاون وال رسول دې اندا دین بدل دې دیو ځونکو راه کړي د صحیح لانا قوم د خپل تربه باندې رہے دې د بادشاہنو په مرزي نو دیو خدایانو ویلي چې پکا تر ربنا رونیږي نو بس روانيږي پکاره خدای دې روان شووي الله دین پسې فقره پسې په سنت پسې په کمبر بر روان راوځي نو دیو را شو دی وروښو په دې اخبار وهبانو پسې چې هغه چرته نو وی چې بساله دی وسره دی نزیب په بلا او رسول سی نو کسو الله وروځي تلغه تاسو ګلګری کله نو ته خو ذکر وانه کنه مختصي صد الله رسول نه بغیر چا په لخت کې بیا چې خیالم دتنه و پتم درته نه چې په کړه طرف مې بیاي نا ګورا خباق در سترګو وا د رسول مطابق بیاین او سره کني جوړه تخذ مبارهم مرنهم رببا مندل الله والمسحمرري مو ممسنايم تغلو وما يودتحكم نورغ ان جيلك مجر ددي خبر چې بعدت بكيده و إله لا ال إله نشتريبل المر دغه واللا د سبحانهقدره درسم شنا عامما شتكون رسونه جدابي شي يريددي وغاړي بي او نوورراه چېكي نور الله باهه مخبول ویا الله فینکار کیا دیاسنا الا مگر ددی خونه کیا یتم منوره چخ پر اړه به پوره کئ ان الله تبارک وتعالى دیو دي خاص سومرم اوس وزي قلرف الغالب کئ طلب هل کافر او کافرن بتی ولا الله غزا يرسل رسوله جرا ليي خ پیغمبر بل خدا په هدايت يو پدينيا چې اسلام دي د دې لپاره چې دین لم سره پدورو دینونو اگر امریکان دا خرابني ايو الامن و ايمو منانو انك الس من الاحبار احبار او د روهمه دلمان اورا هند دي ولي يا اكلون اموال ناس تخريل خلق مالنا هم دا دغه چې د فار چې دخل کو مالنا واخلي او بالباطل وباطلا طریقهنی په غلطه طریقه دا ټوټکی او دا جوړکړې دي چل ول دی چې د خلکو مالونه ځان د پاره اوخري دا د دیني نمونوندې دی، او صف روحانيات وباندې ويسدون عن سبيل الله او دیو خلک بندې دا الله د دین او ولذین یکنزون الذهب والفضه دیو په دې دی دنیا ډیر اشقان دي نو دن دنیا چې څوک جمعکې واوري هغه خلک چې جمعکې خزانه کوي ذهبوا فذروا स्पिन ولا ينفقونها في سبيل الله او دوی یې نه خرج کړي دا الله په لار کې مبشرهم بعذاب اليم نذير ورته ورک په دردناک عذاب يوم يحما عليها في نار جهنم فدغوا رزبري كتابا جرمول شي دا مال دا کنز دا خزاني د ديو په ورده جهنم کې پهتووا به حاجبا هم نو داغ ل کېږي به پهديبان د دوو اړخونه د دوو تندي جیبا هم د دوو تندي وجنوب هم او د دوو ډړې وزوهو او د دوو شاګانې او ورته به ل کېږي ذا معکانستوم ل پوسي کوم دا هغه خزاندي چې تاسو د ځان دپاره جمع کړیوي پهووقو نوسکې ماکوونتون دارس عزاظ چې تاسو خزانه کول دی زکه د خزاني په بار کې چې خزانه ستوي لکیږي اغه کمه خزانه ده زکه مال جمع کول خوبت کار نه دی که مال جمع کول بد کار وې نو بیا به د میراث د تقسیم قانون الله نه را لېګو میراث باندې تقسیمي ذکر د میراث قانون راغله چې میراث په فاتي مال به یې د سرودابت پاتې شوی بیا به الله زکات نه پرسکاو د نصاب تورسي بیا د نصاب نه او کال پتیر شو پاتیش د سره پروت دي و نه لګي نو څه زکات ورکه بیا په مؤمنانو باندې پرز د چي مال د ضرورت نو زیاتین او حج بکې نو د دې نه پدری مال چې مکوول خبث کار نه دي مال خزانه کول دا غلط کار نه او د مال سره مينم څه سر بد کار نه دي د مال سره د چرې پیسو سره مینه پر نه کېدار چې افغان مالکو کې زګه غولړ کوستوري نو د مال سره محبت بد شې نه وي خو مال پرستی زر پرستی ممنوشه ده چې دې دنیا له ترجی ورکه په آخرت باندې دنیا مخ کې کې واخرت رسته کې دلته کانس تشریم تاسو باورې کانس کم مال تویل کېږي د کم بار کې چې قران فرمایي چې په داوه ګرمي کې د جهنم پور کې او د تر تندهو د د اڑخونه او د دم لا به پدې باندې داغله کیږي دا اغه مال دی چې د دې نه زکات نی ورکلی شوی نو اغه مال چې داغې نه زکات بروخت ادا کړې شي او د ضرورت په صدقات هم ادا کړې شي خودته فرضي زکات چې تی ادا شو نو دا کان نه دا اگر که بز مکه کې د خخ کړې رساله تلود لپاره او اغمال مال چې داغې نه زکات ادا نکړې شي نو آگر کل خخکڑه نه نده خدا کنز دی زکر زکات نده ورکڑه او یو بل دا آیت چکل نازل شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی تبل زحبی تبل تب الفزتی سر ده حلاک شی او سپین ده محلاک شی دریز اللہ سر زر ده شی او سپین زر ده محلاک شی سر زر شی دریسونه جدا خبر اوکړه نو خبر ډیره سخت شو صحابه کرام ته ډیره سخت شو د دې باوجودم د ستر اسپی نو باندې کړه رسول الله ل علیکې حلاک دی شي نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دیو ته وایستارس مسله به زحل کمز ته پوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو تاسو وکړو چې خلکو باندې خبره کرا نه شوې دا چې نو کوم مال به جمع کو و اي مال نتخذو کم مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی لسانا ذاکران و قلبا شاکران و زوجت توعین احدكم علا دینه لسانا ذاکران آغا جبا چی ذکر کون کی دا خزانک دا زخیرک نزان دپارا و قلبا او, او آغا زره چه اغا شکر گزار زره دا خزانک دا خزا زانده پارا دا دلویا زخیره دا و زوجتا او آغا بی بی اغا خزا توعینو احدكم علا دینه تستاسو هر یو کسرا دا دین پا بارکی مددگاری نو آغا خزا خزانک دا ده دین پکارو نو که ستامد ده ګارشی د دې لویه ذخیره ده شکرګزار جوړ ذکر کوون کی جبا او ده دین پکارو کارونو کی مددګار خزہ داستا دا لویه ذخیره ده لویه خزانه ده نو دا واخله نو که دنیا در سره ني نو ست بهترین بهترينا خزانه حق قدا لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا وزوجه تن تعين احدكم على دينه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله دا یو بل قانون د الله دی اوغه دا چې الله تبارک وتعالى دا ټول کائنات پیدا کړې دي نو د دې ټول کائنات لپاره به یو قانون او یو نظام مقرر کړی و او هغه نظام کته زموته خیالني او کته زړه دلک خیالو کې نو ډیر یو عجیب نظام دی دا دا ارز و نظام، دا ارز دا و داشپدا، دا دا افتی او دی، دا دا میاشت دیرشیاه و کم دیرش ارزی دی، او دا بیا دا کال دولس میاشت دی، ام دا شان دا طول سرکولیشن کیگی، واپس کیگی، ام پا دی بان زم دا طول نظام روانده، که دا تی دا مین زوباسی نو اسم نشتری بیا، ایس کتاب، دا واده، معاهده، دا سومج د معاملات چلی گی، دا دو دا د روزونو مونا دا له میاشتو د مونا دا له میاشتو دا دا د روزو حساب د ګنټو حساب دا چې د لاس میاشتې کال له دیش روزو میاشتو سلو په تیری پکې اوم دا شان پورس کې او پښپک سلیرش ګنټی دی دا ټولو نظام دی دا د وختونو سیستم چې الله خوده دی دا دلت سهر مونسکو من، کنه په باندې په پینځه بې د په متحداره بمهارتې پهبانې په 15 بجې موننس کېږي خو زمونږ د موځ روسته اگر روست موږ مخک مونځکی وهغ مو روسته کوي یوه ګنټه روسته نظام دا غوي او عرب زمون د دو ګنټې روسته دی حالته پهبانې په 15جم کېږي یا په 15 خوشه. همدارشان کم ځ چې زمون د دو ګنټې ده دی هلتهسهار په د قټیم راځ کوم ټمان چې دلته ما خامرو جماعت دلته چې په کم ټیم راځین او په عربو کې هم په هغه ټیم راځي او په امریکا کې او په افریقا کې هم په هغه اگر چې په منځ کې د دولس دولس ګړنټو ر کافی فرق دی خدایو سیستم به چې الله جوړ کړي دا چې څوک بدل کی نشی کامیابي ده بیا نظام به سره چلیږي نه او دا لوی بغاوت دی لوی سره کشید چې دا نظام څوک بدل کی مشرکانو د مکیډه شکار کړو چدا زم بهاره دیو یو طریقه جوړ کړی وه هغه طریقه چې دا, دا نصيخ خبرم را روانه ده دیو په میاشتو کې دا حج دا موسم په یو موسم کرا واستو ده پارا چې دا حج دا عبادت په یو موسم کې کوم زمون خوخذی راشی الله خدا په دی قمری میاشتو مطابق ساتلې ده چې هر چا ته په هر موسم کې حج راشی او تکلیفونم په هر چا تیر شیدې چې تکلیف راځي او سهولتون هر چا ته شي دارو جمد دا کرا کمنګه پدې یو موسم کې د ځان دتوره مقرر کو نو دا موسم بربل چاره په لوی تلکلیف موسم د روجه ولو د پاره نو دا غرزی چولېږي باخدایو یو سرکولیشن د چلدې کیږي نو دا خدای الله نظام دی چې هر سړی په هر موسم کې د هر عبادت نه استفادہ وکي نو دا دا دی په یو موسم کې د ځان د پاره سہولت راولي د قمري مياشتي له شمسي سره برابر کړوي او یو مياشي پکې زیاته کړو د کبېسه به او تویلہ دا مياش زیاته کړو نو دا د شمسي مياشتو سره برابر هج په یو موسم راتلو او دا به دې څنګه زیاته نو درې ورش کاله پس درې ورش کاله پس به هج په خپل موسم باندې راتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع مقابله فرمایي ام دا هغه مصممو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین مخه حج نه نه ام په دغې کال حج نه لاړو او دا زکه چې په دغه کال باندې درې ورش کال پس حج په خپل اصلي مصمبه راغلو ام داغې نبیه شروع شو او اوس په خپل هغه مصمبه نه په وخت راځي کوم مختد الله په نسبت مقررو د حجۃ الوداع په مقامه زکه فرمایل الا ان الزمان قد استدار كهیته یوم خلق السماوات والأرض السنة تو اسن عشر شهران منها أربعة حرم خبردار زمان بیرتا وگرزیده ده حج اون پا آقا صورت بانیوا پس راغ لپا کمچه اللہ پیدا کریوا بس کال دنن نفس دولس میاشت دی دولس میاشت دی نفرمائی ان عدت الشهوری یقنا میاشت شمار ده میاشتو عند اللہ ده اللہ پا نزبانی اسن عشر شهران دولس میاشت فی کتاب اللہ دا الله په قانون کې یو مخلق السماوات والارض هغه ورسې اسمانوز اسمانوز مکه پیدا کړی دي د دین سلور میاشت عزت مندي دي ذالک الدین القیم دا د حساب صحیح صحیح ټیک ټیک حساب ده ولا تزلموا فی الناسکم نه په دې حرام مېښت کې بزاند باندې زیاته مکه وې وقاتل المشرکین کافه او د مشرکارو سره جنگ وکړ ټول مَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ لَكَسْرِ دا هر قسمہ اسلامی کے سطح دا پارا زمون کا دکان پر آیا درائیں پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاطا کا باڑی بازار اشاور شہر دا جان احمد دکان موبیلہ برده 0329248 پاک خیبر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاطا کا باڑی بازار اشاور شہر